מזמור פג שיר מזמור לאסף אלוהים אל דומי לך אל תחרש ואל תשקוט אל כי הנה אויביך ימיון ומשנאיך נשאו ראש על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך אמרו לכו ונחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו, אהולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט, סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא חייבין, בנחל קישון. נשמדו ועין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונע כל נסיכמו. אשר אמרו, ני לנו את נאות אלוהים. אלוהי, שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער, וכלהבה תלהט הרים, כן תרדפם בשעריך, ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך, אדוני. יבושו, ויבהלו עדי עד, ויחפרו, ויאבדו. וידעו, כי אתה שמך, אדוני, לבדיך, עליון על כל הארץ.